Iné spoluhláskové zmeny Vo výslovnosti spoluhlások nastávajú aj iné zmeny, nie len tie, o ktorých sme hovorili doteraz. Mnohé z nich sa prejavujú tak, že si ich vôbec neuvedomujeme. Napriek tomu ani takéto zmeny nemusia byť ortoepicky zanedbateľné. Často si ich neuvedomujeme iba dovtedy, kým ich počujeme vyslovovať tak, ako sa to ustálilo v našom prostredí. A ak sa takáto zmena neuskutoční, alebo ak sa uskutoční iná zmena, výslovnosť sa nám zdá neprirodzená, zvláštna, nápadná. Preto musíme upozorniť aj na niektoré asimilačné zmeny tohto typu. Napríklad v spoluhláskových skupinách ten, Dn, tň, dň, tl, dl, tl, dl. nevyslovujeme prvú spoluhlásku tak, ako medzi samohláskami, napríklad v slovách vietor, veda. V spomenutých skupinách sa totiž záver td obyčajne neuvolní odtrhnutím končeka jazyka od jasna. Konček jazyka zotrváva v záverovom postavení naďasne od začiatku artikulácie TD do konca artikulácie nasledujúcej spoluhlásky N, ň L, L. V skupinách TN, DN, TN, DN sa však na prechode k druhej spoluhláske musí uvoľniť mekkopodnebný záver, lebo druhá spoluhláska je nosová. Po predchádzajúcom TD sa tento záver uvoľní rýchlo a v ústnej a hrdlovej dutine nahromadený vzduch nárazovo prenikne do nosa. Medzi TD a n sa uskutoční nosová explózia. Je to táto artikulácia. Stretnúť sa, zadný, sadní si. Dobre, počúvajte túto výslovnosť pri spomalenej artikulácii. Stretnúť sa, zadný, sadni si. Precvičte si túto výslovnosť. Stretnúť sa, stretnúť sa, zadný. Zadný... Sadni si. Sadni si... Ostne... Ostne... Nevyslovujeme teda... Stretnúť sa... Sadni si. V skupinách tl dl, nasleduje zasa po prvej spoluhláske takzvaná boková spoluhláska. Vyznačuje sa tým, že konček jazyka, respektíve aj chrbát a niektorý bok jazyka, dotýka sa podnebnej kremby a na boku, niekedy vzadu na oboch bokoch, vytvorí sa štrbina. V spomenutých skupinách konček jazyka zotrvá v dotykovom postavení pri obidvoch hláskach, no na prechode k artikulácii l, l zruší sa rýchlym pohybom záver na niektorom boku, aby sa mohlo artikulovať L-Ž. -L. Vznikne boková laterálna explózia. Vyslovujeme teda stĺp, výtlak, Padla, zotlieť, podľa. Počúvajte aj túto výslovnosť v spomadenej artikulácii. Stĺp, výtlak, padla, podľa. Teraz opakujte po nás. Stĺp, Stop, výtlak, výtlak, padla, padla, zotlieť, zotlieť, podľa, podľa. Záverový dotyk končeka jazyka na jasne zotrváva počas artikulácie dvoch spoluhlások aj v skupinách nň plus t d t d alebo l, -l plus t d t -d -n Pravda tu sa na prechode medzi spoluhláskami musí zrušiť podnebnohltanový otvor alebo boková štrbina. Vyslovujeme teda Tento žandár Zostaňte Inde Poltár Deľte Prilnúť Nie, tento žandár Poltár A tak ďalej. Opakujte v spisovnej výslovnosti. Tento, tento, žandár, žandár, Zostaňte, zostaňte, indě, indě. Výslovnosť so zrušením záverového dotyku končeka jazyka po prvej spoluhláske, čiže s takzvanou apikálnou explóziou, pôsobí neprirodzene vyumelkovanie. Vzniká pri nej nová slabika. Je to výslovnosť stretnúť zadný padla tento indte. Jediný záverový dotyk je aj v skupine troch spoluhlások tohto typu. Latentný, permanentný, bažantnica. Opakujte. Latentný, latentný, permanentný, permanentný, Bažantnica. Bažantnica. Pri stretnutí dvoch záverových spoluhlások pozorujeme podobné pretrvávanie záveru počas artikulácie obidvoch spoluhlások aj v iných skupinách. Podmienkou je, že sa záver uskutoční pri obidvoch spoluhláskach na tom istom mieste a rovnakým spôsobom. Tak je to v skupinách M, M, P, M, ako v slovách lampa, hamba, robme, s chlapmi. V skupině bm sa nezruší pernoperný, jež podněno-hltanový záver, a to podobným mechanizmom ako v skupinách. Dn. V skupinách MP, MB sa zasa na hranici medzi M a BP zruší iba podnebnohltanový otvor. Vytvorí sa záver. Výslovnosť LAMPA, HAMBA alebo HANBA, ROBME nie je spisovná. Predsvičte si s nami spisovnú výslovnosť. Lampa. Lampa. Hamba. Hamba. Schlapmi. Schlapmi. Robme. Robme. Uvedené spoluhláskové skupiny sa rovnako vyslovujú aj vtedy, keď sa ocitnú v susedstve tretej spoluhlásky, napríklad v skupinách setne, setne, zedne, zedne, šetne, žedne, žedne, sete l, Zdl, sdl, ctn, všeobecne vtedy, keď pred nimi predchádza ešte úžinová alebo polozáverová, síkavá, spoluhláska s, z, š, ž. C, ako v slovách. Šťastný, miestný, čestný, Mastný, miestnosť, Sústrastný, ľúbostný, Prázdny, zištný, Naprázdno, vlastne, Ostňa, vlastniť, Námestník, prázdniny, Rozdniť sa, zvláštny, týždne, dáždník, zvláštne, stlačiť, obostlať, postlať, zdláviť, starostlivý, rastlina, závistlivý, nectný a tak ďalej. Nepripúšťa sa výslovnosť šťastný, týždne, no za hrubú chybu sa pokladá aj zjednodušovanie týchto skupín vypúšťaním prostrednej hlásky. To je výslovnosť šťastný, týždne, čestný miestnosť, ľúbosný, vlastne, námestník, prázdniny, Zvláštny, závislivý, podobne aj sreda, prosredný. Výnimočne sa pripúšťa výslovnosť 16. Opakujte v spisovnej výslovnosti. Cestný, cestný, prázdny, prázdny zvláštny zvláštny streda streda Pretože sú to dosť frekventované spoluhláskové skupiny povedzme si ešte raz že skupiny troch spoluhlások v ktorých prvou spoluhláskou je sikavá Úžinová, zriedkavo polozáverová, druhov je T, D a treťou sonórna spoluhláska N, ň, L, L, ale aj R sa nezjednodušujú. Nezjednodušujú sa ani skupiny, v ktorých sa stretne ostrá sikavá spoluhláska s tupou sykavou, teda skupiny Š, s, S, Z, Z, S, Čs, Zč. V týchto skupinách nastáva iba znelostná asimilácia. Vyslovujeme černošský. Černožský, mužský, mužský, rozšíriť, rozšíriť, zčesať, zčesať, kováčsky, Kováčsky, rozčarovať, rozčarovať. Výslovnosť černoský, muský, kovácky je chybná. Rovnako je chybná aj výslovnosť rozšíriť, rozžiariť, ščesať, rozčarovať. O tom sme hovorili aj v kapitole o zdvojených spoluhláskach. Osobitná situácia sa vyvinula v skupinách, v ktorých sa na morfematickej hranici stretnú v susedstve ďalších spoluhlások tie spoluhlásky, z ktorých kedy vznikajú zdvojené spoluhlásky. Tu sa spoluhláskové skupiny alebo zjednodušujú, Napríklad v slovách meský, egyptský, francúzsky, alebo v asimilačnom procese vznikajú iné hlásky. Napríklad v slovách ľudský, svedský. Opakujte. Meský, meský, svedský, svedský egyptský, egyptský, ľudský, ľudský, prievický, prievický, hradská, hradská, francúzsky. Francúzsky. Lenže ak je v tejto skupine prvou spoluhláskou N, v neutrálnom a vyššom štýle sa žiada výslovnosť s asimiláciou nasledujúcich dvoch spoluhlások, v nižšom štýle sa pripúšťa aj zjednodušená výslovnosť s vypadnutím druhej spoluhlásky, teda spoluhlásky T, D. V neutrálnom a vyššom štýle žiadame túto výslovnosť. Opakujte. Študentský. Študentský. Prezidentský. Prezidentský. dekadencký, dekadencký, cirkusanský, cirkusanský, dirigencký, dirigencký, emigrantský emigrantský holandský holandský asistencký asistencký V nižšom štýle pripúšťame výslovnosť študenský, emigranský, holandský a tak ďalej. V spisovnej slovenčine sa nezjednodušujú ani nasledujúce skupiny. Príklady vždy precvičte. Skupina STK Jedenáctka, jedenáctka, skupina štk, zaštknúť, zaštknúť. Skupina stv, stvoriť, stvoriť. Skupina NSTV Milosrdenstvo Milosrdenstvo Skupina MSTV Klamstvo Klamstvo Skupina CTN Nestný Něctný. Skupina tökn. Vytknúť Vitknuć. Skupina köten. Efektný. Efektný. Nezjednodušujú sa ani niektoré iné spoluhláskové skupiny. Ak sa na morfematickej hranici v skupine ďalších spoluhlások stretnú spoluhlásky T, D, zo so S asimilujú sa na C. Opakujte. Baltský Balcký, bohatstvo, bohatstvo, 500, 500, opodstatnenie, opodstatnenie, podstata podstata, huncúcky, huncúcky. Ak sa v rovnakej situácii vyskytnú spoluhlásky tč, tš, dš, asimilujú sa na č. Opakujte. Egyptčina, Egyptčina, očtiepok, Očtiepok ale oštiepok. Ak sa v skupine troha viacej spoluhlások na hranici morfém stretnú dve úžinové sikavé spoluhlásky, ktoré sa líšia iba znelosťou, splývajú do jednej sikavej spoluhlásky. Vyslovujeme tunguský, píšeme tunguský, podobne vyslovujeme francúzsky, sliesko, perský, indonésky a tak ďalej. V slovách perština, francúština, v ktorých je skupina z š, vyslovuje sa tiež iba sikavá spoluhláska perština francúština lebo sa vyslovuje francúzsky perský spoluhlásková skupina s t sa zjednodušuje aj v slove 600 vyslovujeme 600 tu vypadá t s. Vyslovujeme však 500, vo vyššom štýle 500. Na záver tejto kapitoly upozorňujeme, že východiskom na orientáciu vo výslovnosti spoluhláskových skupín je kapitola o výslovnosti zdvojených spoluhlások. Ak si dobre osvojíte problematiku výslovnosti zdvojených spoluhlások a ak si uvedomíte, medzi ktorými spoluhláskami prebieha morfematická hranica, budete mať dobrú oporu na určenie spisovnej výslovnosti mnohých iných spoluhláskových skupín. Predpokladáme, že výslovnosť ďalších spoluhláskových skupín je v spisovnej Slovenčine ustádená a nespôsobuje ťažkosti. Preto sme ich tu nespomenuli.